Ja, vi skulle ha en tävling i roliga historier, men det är ingen vits med det. Ja, men då är det väl dags att eh, dra igång vår första podcast, Rickard. Ja, det är det faktiskt. Hej Olof! Hej Rickard! ska vi säga vilka vi är. Jag heter Rickard Olsson och jobbar med tv och har gjort radio och ja, det är den killen som vet mest, kan man säga. Sysslar med frågesport just nu. Den var lite fyndig. Och jag heter Olof Rölander och jobbar med mental träning och um, håller föredrag och, och annat. Och en sak skulle jag vilja fråga dig Rickard, innan du vet, vi kör igång ordentligt. Mm. För att första gången jag träffade dig, vi träffades ju på ett, ett konferens va? Mm. Var, var ja, så här var det, vi träffades för, jag tror att det är två och ett halvt, kanske tre år sedan eh, på en eh, vad heter det var en dag som handlade om att man skulle vara sekreterardagen eller? Nej det var inte sekreterardagen utan det var tjänstdagen tror jag man skulle vara tjänstvillig Var, var vi så? det då? Eller? Man skulle lära sig, nej, vad fan hette dagen? Det här börjar ju bra Olof Ja. Men ska vi släppa det då kanske? Ja. Vi träffades där, du var moderator och jag var någon avslutande inspiratör där. Och då berättade ju du att du bodde i Göteborg och jag bodde också i Göteborg. Du, eller du bodde inte i Göteborg men du var där att spela in mig mest. Och så ja, sa vi, du får för inte ta en fika. Ja. Och då huggade jag som en kobra på den. Mm. Och då berättar du en skön story för mig, det är den jag vill börja med den här podcasten med. Du berättade att du hade gjort radio för... Apropå att det här är ju en form av radio. Ja. Så hade du gjort radio för Tengby. Var, nej, du ersatte Tengby. Hur, hur var det där? Så här var det. Jag föddes ju i radio kan man säga lite grann. Och jag började på Radio Ävleborg då. Och sen så fick jag det enorma förtroendet att ta över efter Thomas Tengby. Som ju hade varit en radioikon. Två miljoner lyssnare varje morgon. Gjorde morgonpasset och, så där, och hur bra som helst. Och... Att ta över efter honom och vara helt okänd då, det var ju helt... Varför valde du var, dig då? Jag vet inte, jag, var, jag tror alla tackar nej. Alla andra tackar nej. Jo, det var lite så. Aha. Fredrik Lindström, Christian Lok, alla de heta hade fått frågan. Och så gick det till en liten lokalrådokille i och som fick ta över. Och det var ett kamikasuppdrag. Jag var hatad av två miljoner lyssnare i, i nästan ett halvår där faktiskt. Så när man kom på morgonen och tömde, vi hade ett telefon. när man kom där på morgonen och tömde den så, så var det så här ta bort den där jävla idioten från radio. Och då var jag ensam i radiohuset och tömde den där äh, stackars. Så man satt med därande läpp och varje morgon och sa hej och välkomna. Det var hemskt. Så men jag man, förstår, vad ja, är din här historia ja, som har drabbat nej, dig så hårt? Jag ja, menar, alltså, vi kommer väl återkomma till det kanske lite senare i programmet, men jag tycker det är en det är en fantastisk öppning på, på den här podcasten för den säger lite om vad det här kommer handla om. Vi kommer ju prata om en hel del om sådana mentala aspekter på livet, eller hur? Mm, det hoppas jag verkligen. Du är ju en mental coach och har fascinerat mig och du har ju uppträtt för hundratusentals människor runt om i landet och även skriver böcker om mental träning. Så att jag ser det här som en, en liten mental gratiskurs som vi ska gå tillsammans. Sen är det här med coach. Alltså du vet, jag har ju, det här, jag kommer från idrotten från början och mm. coach var ju liksom väldigt. Det var fullständigt naturligt. Och sen har det här begreppet någonstans kanske urvattnat lite grann. Så jag har ju nästan ibland lite gått ifrån det själv också av och till känt att. Eh, jag är ju mer som inspiratör eller någonting i, i den stilen Just det, jag har eller en, att... en igångsättare så att säga. Jag coachar inte så mycket människor längre. Man gillar inte ordet coach. Man drar ifrån det. Jag är inte coacher och så Ja, men det blir lite lite det inte ungefär som när jag kommer ihåg när Pearl Jam slog igenom? Börjar, mm. först är det ju en, en liten klick som, som då upptäcker den här gruppen barn mm. kan vara och sen när då alla hakar på. Då börjar de här som först gillade det, då vill inte man vara ja. med riktigt. Då vill man hitta något nytt. Mm. Och, jag gillade YouTube fram till Joshua Tree när de blev populära också. Ja, men du, då du, du är med va? Ja, ja. så att det kanske är lite samma här att när, när begreppet blir för vanligt eller så så kanske man, då vill man visa att nej men så vanligt är ju inte det jag gör mm. <laughs> eller Men en historia, nu berättade ju jag min eh, lilla historia om eh, min första eh, uppdrag där på morgonpasset men en historia som har fascinerat mig och det är anledningen till varför du blev Mental tränare också. Det var för att du, var, du spelade pingis. Mm. Men kom inte riktigt ända fram. Nej, men det, är ju, det är ju ganska vanligt. Det, det, om man nu ska raljera lite på det här yrket som man har: då att åka runt och vara med på konferenser och sådär, så tror jag att en del sen, vad nu kommer en för detta idrottare, en som ska berätta hur, hur han eller hon gjorde. Men ofta så har ju de här för detta idrottarna vunnit OS-guld eller så. De har gjort någonting som mm. är lite småintressant. Jag, jag nådde ju liksom inte hela vägen, och det har blivit min styrka. Jag fick ju liksom problem med psyket som det heter då. Och det är jobbigt i pingis för det är väldigt ja, mycket mentalt. Ja, det är finmotoriskt. Du ska mm. ju liksom vara, du ska vara avspänd där när, när då, för att kunna mota den här skruven då. Mm. annars biter den liksom för hårt på gummiplattan mm. och det var ju det den gjorde många gånger. Så det är egentligen en ganska Liksom enkel historia. Jag, när det man skulle vara bäst när det gällde så började jag tänka för mycket och eh, spänna mig lite grann. Och en del av det här podcasten ska väl handla lite om sådana där situationer. Hur, hur hanterar man 19 lika så att säga, om vi tar det som en metafor? Mm. För du, du var bra hela vägen upp till 19 lika och sen så torskar du alltid med 21 ja, alltså alltid det väl att säga. Och, och, oh, så, och så bra var jag <laughs> kanske inte att, att, att, att hade jag bara fått spela avspänt hade jag vunnit ändå. Det var inte Gio Wallner som, hej hej, jag heter Gio Wallner. Det hade varit intressant att få vara han ja. lite grann och få känna hur han tänkte. Men jag gjorde en intervju med honom och då, då berättade han att han är så otroligt skön Gio alltså. Ja. Då, då fanns det ett tillfälle där han hade spelat världsmössenskapen 1995 tror jag det var. Mm. kommit inte ihåg om det var VM 1995 eller 2005, samma Och så hade han varit i Kina och, och då hade Gio fått spela i Lilla Hallen och att sätta Gio Wallner i en mindre hallen än stora hallen mm. i Kina det är ju ett, liksom ett brott mot reglerna i princip. Och så hade då var Erik Lind eller någon frågat, om vad du skulle spela i Lilla hallen. Ja jag gillar det alltså det är lika bra, inte så mycket folk. Alltså någonstans så hittade han det här det som den här podcasten kanske ska, ska rikta in, hur man hittar alternativa sätt att se på saken. Och, och så hade han då skulle han möta Malin, då, en av hans värsta motståndare. Och då frågade han om det där. Var inte det inte dumt att möta Malin så här tidigt i turneringen OS 2004? Nej, jag tänkte det var bra. Ja, det är bättre att möta, tidigt, liksom. bättre att möta honom tidigt, det är värre att möta han sen. Hade han mött honom sen, vad hade han sagt då? Att det var bäst att möta honom sen. Ja, exakt. Mm. Och det, det där tycker jag är en uh, intressant, jag kallar det för konstruktivt självbedrägeri. Ja, men det är bra, en bra beskrivning av det hela. Det, det är ju sånt man, man sysslar med väldigt ofta. Det, det, är ju, det är ju framsidan av förnekelse, kan man säga. Mm. Men, men, men betoning på konstruktivt. Innan vi gick hit idag, så lite rand pratade, Var, varför gör vi två det här då? Liksom varför, varför vill du jobba med mig? och Varför vill jag jobba med dig? Varför gör vi podcast? Vad svarar vi på den? Ja, jag eh, tycker att det är väldigt kul att, eh, att få ett annat forum att och, och, och prata i. Framförallt. Eh, och det här är ju ett fritt forum. Här får man mm. ju tycka och tänka och känna och prata om precis vad man vill. Och det är inte vanligt i mitt jobb normalt. Och så är det kul att snacka med dig. Men är det inte så att man är... För du pratade med mig om det här med att du är en Word-människa. Ja. <laughs> kan du utveckla det här? Är det här ett Word-kompatibelt forum? Ja, vi satt ju på lunchen innan. Det är ju så förberett det här. Så att vi satt på lunchen innan och pratade, vad ska vi prata om idag? Och då men det var ju en del du... i programförklaringen att det inte skulle vara så uppstyrt. Precis. Att jag Precis. har lite ämnen här mm. som jag skulle vilja, jag vill inte ha ditt svar på. Men du pratade om det med Word och Excel. Ja, men då pratade vi om att eh, du ville prata om den här dagen som vi hade varit med om. Det har hänt lite grann innan. Vi har mm. fotograferats inför den här podcasten och lite sånt där. Eh, och det blev lite struligt med tider, och vi var tvungna att ändra saker. Och då ville du prata om flexibilitet. Och eh, frågade mig om jag. Och du, du upplevde mig som flexibel, och det är jag. Jag är väldigt flexibel eh, i mitt jobb. Och då när vi satt och pratade om det så, eh, så berättade jag, eller jag, jag. Jag brukar dela in människor i Word-människor och Excel-människor. Och Excel-människor är de som. De gillar fyrkanter helt enkelt. Och de gillar att fylla fyrkanterna med innehåll. Och om de här fyrkanterna går sönder. Så går hela världen sönder. Det är väldigt jobbigt att vara Excel-människa. Kan du ge något exempel på en Excel-människa? Ja, det är en tråkig människa. En sån som gör scheman, en sån som gör listor. Och sen väldigt gärna håller sig till de listorna, För det är kartan över verkligheten som man har gjort upp. Är man tråkig då? Ja, ja nej. Men man är, vissa kan kalla dem strukturerade och sådär också. Men man måste ha ett visst mått av word i sig också. Det där ostrukturerade, tomt blad. för att se vad som händer om jag börjar printa här. Och jag kanske är för mycket Word. Men jag kommer ihåg också planeten jorden innan Excel fanns. Och jag tyckte det var ro roligare då. <laughs> Faktiskt. Jag tycker Excel har förstört väldigt mycket. Men din... din alltså... Word kontra Excel. Då, är det inte så att de funkar bra tillsammans? Då? Eller ska man bara... Jo, det, det är väl idealet att det är lite harmoni. Men jag tycker att det är väl, det är väl mycket Excel-människor. Jag funkar så. När det dyker upp ett problem, då vill jag gärna gå runt det problemet. Inte stonga mig blodig mot problemet och bara säga: Fan, det är ett problem här. Hur ska det är ett problem. Och, och fokusera på problemet. Man fokuserar ju på lösningen. Men var det inte så, för nu är jag lite sådär, jag kan ju lite vad du har gjort här på slutet. Du gjorde ju Melodifestivalen med Marie Zernholt. Flexibel, flexibilitet. Var det inte då att det dök upp grejer där som du behövde lösa? Jo, fast det är ju i direktsändning och i tv. Och då klarar man sig undan ofta med ett leende och säger att det har blivit lite strul här för att se vad som händer. Och det är samma sak där, försöker man hålla färgen, då spricker det. Hur är det med dig då Olof? Du, är du flexibel? Upplever du så? Ja, så alltså Både och. Om vi tar den här, den här dagen bara så skulle vi ju. vi skulle ju fotas av Peter Knutsson mm. och eh, Peter har ju en hund som han bara älskar och mm. vi har ju också en hund, Malter av Bård och Bordetärie. så han har den här, han gör ju å, dagens eh, Charlie har han ju på sin Facebook-sida. Det är ju inte en vanlig relation till en hund som Peter Knutsson har utan det är ju han älskar Sjuk. Charlie, alltså överallt. Sjukvinning? Nå, jag, vet, jag vet jag inte om det är, men han är ju så härlig Peter. Ja. Och då visade det sig att när Charlie hade ju blivit biten av en annan hund, mm. och då fick vi ju vara lite flexibla, du och jag när det gällde tiden och sådär. Mm. Och då hade jag glömt, jag var, jag var ju på gymmet då, när, när Peter ringde så att vi måste tidigare lägga det där och så vidare. Och då märker jag när jag byter om sen att jag har ju inga kalsonger med mig. Så du kör amerikansk? Nej, så jag fick gå Commando då till en butik och köpa aha, kalsonger och gå aha. tillbaka till gymmet. Och, och då tänkte, ja, det hade varit coolt om du hade kört ja, utavkärlingar ja, i första podcasten. Eh, och då hade jag stått för det här, för vi ska vara ärliga i den här podcasten, ja. eller hur? Det har vi sagt. Stått det, det. Ja, då ja. hade jag. Ja, just det. Och då tyck, tänkte jag så här, ja, jag är flexibel alltså. jag, mm. jag, byter, jag köper nya kalsonger då istället. Så att det Stort var ett problem. <laughs> nej, det kanske inte var. Det var inte Melodifestivalen <laughs> över Men det var ändå sådär att det, jag har ju eh, vänner där mm. det där kan faktiskt bli ett problem. Mm. Nu måste jag hem och lösa det här. Men vi pratade också, det här var lite intressant där, med flexibilitet, för att när, när jag hamnar i, i vissa situationer så är jag mindre flexibel än vad jag är i andra situationer. Mm. Och det jag märker är att om jag, låt säga att man hamnar i en, en, tåget bara står still. Du sitter på tåget och så bara händer ingenting. Då kan jag märka att jag hanterar det bättre om jag ser att andra blir förbannade. Mm. Men om ingen reagerar, då kan jag bli så man vad är det här? Liksom? Då, då tappar jag lite grann att ja, men det här löser sig. Men om andra reagerar och ballar ut totalt, då blir jag väldigt sådär cool. Och, det här mm. löser sig. Då går jag in i rollen på något vis. Är du med? Så, ja, jag förstår. Jag kan vara så där... Saker jag inte kan rå över det, det kan jag liksom inte påverka genom att bli arg eller sur eller ledsen men just, jag vet med flygrädsla där funkar det ju så att om en är jätterädd och den andra är lite rädd så tar ofta den som är jätterädd och jättenervös över, vilket lugnar den ena mm. så det finns ett visst mått av just det. nervositet och då tar den ena allt vilket gör att den andra som normalt sett brukar vara rädd blir lugn Kanske det som händer i din tågvagn. Också. Ja, men vet, det ligger något i det. Men Theresa, ja, din mm, sambo. Mm, mm. Är hon flexibel? Hon gillar lister. Det <laughs> mycket. Alltså. Ja. Eh, faktum är att hon, eh, hon ska ju åka till eh, Mallorca här nu med, med, med sin tjejkompis. och Hon, packar, hon har packat i en vecka. Eh, och jag ljuger inte, jag överdriver inte ens. Och hon har packat och tagit bort grejer och lagt till. Och igår så var vi... Hon ska åka. Idag är det tisdag va? och hon ska åka på fredag. Igår var vi ute och käka med ett annat gäng. Då kände hon sig stressad över att hon inte fick vara hemma och packa till på fredag då hon ska åka. Hon är väldigt problemfokuserad. Nu, nu ser jag hon, jag hon ju inte... Hon packar som eh, om det var den sista månfärden hon skulle. Ja, lyssnarna ser ju inte din min när du sa just nej. det där. att Betoning på... Att det här var lite annorlunda mot ditt eget beteende mm. antar jag. Hur gör du då? Ja, men, jag, men det är lite intressant att hon är så och jag är så tvärtom. Mm. För det, då, det kom, då kompletterar vi varandra i, i det där också. Att jag hjälper henne att hitta lösningar och gå bort ifrån det, det faktum att det har uppstått ett problem. För hon kan vara så här, ja men hur har det här kunnat uppstått? Varför? Kunde vi ha gjort något annorlunda? Ja men nu är det så här, nu måste vi lösa det. Mm. Uh. Medan jag eh, ibland har en förmåga att inte ens se problemen för att jag är, så, jag är så fruktansvärt flexibel så jag kan böja mig och forma mig efter vilken verklighet som helst. Och det är mm. inte heller så himla bra i alla situationer. Att vara flexibel gör ju också att man påverkar sin omgivning väldigt mycket. Om det kommer hem, ja, men vet, det, det kommer hem ett gäng grabbar här till, snart som mm. jag har bjutit in för att jag är så jävla flexibel. Ja men jag då, jag, vi har liksom, du vet... Eh, en flexibel människa kan ju bli väldigt eh, påfrestande för sin omgivning. Helt men jag, ser man inte det mer som att man är spontan? Jag är spontan och flexibel samma Nej, sak? Nej, det är något helt annat. Men det här bjuder hem eh, några grabbar och sådär. Och jag tog hem ett gäng mm. folk. Ja, det kan ju vara spontant från din sida men det kräver ju flexibilitet hos just det, Anna. Just det, där hemma ja. hon, som ska böja sig och forma sig inför det här. Min fru, Anna då, hon är ju väldigt flexibel- Mm. Och följsam. Och det där har jag ju försökt att liksom någonstans lära mig av. För jag märker ju att allting står i relation till något annat. Jämfört med henne är jag inte särskilt flexibel, märker jag. Jag kan ju vara ganska målstyrd, målinriktad och, och lite bråttomkänsla, så. Medan och, och tycka att. Eh, jag har några sådana här grejer som jag tycker är viktiga. Jag, jag pratar om, det finns ju en annan podcast med Alex och Sigge. Där Sigge pratar om, om det här med scenen. Och det där har jag för. Jag, jag gillar ju scenen. Om man, man ska dricka ett glaschampanj till exempel. Mm. Så vill jag gärna dricka ett kupettglas istället för ett flutglas. Krepettglas och flutglas. Ja, ja. Det, det är det nya nu. Vet ja, herregud. Ja. Nej, men om du tittar på The Great Gatsby eller, eller ja. Breakfast at Tiffany's eller någon, mm. vilka de här gamla filmerna, Chanel och sådär, så har de här rundade glasen, alltså de är mer ja. gamla från 1920-talet typ. Som mm. ett fågelbad. Ja, ja de finns både mindre och så lite breda varianter. Ja. Och så har de här fluten, det är de som går nästan ja. rakt upp så. Och jag vill inte dricka i flut. Nej. Jag hör ju när jag säger att ja. det är helt absurt Men, och då kan Har du jag... sökt för det här? Ja, det, det är ju det Anna. Ja, hennes poäng är att hon är flexibel ja. om de inte de har nu kupettglas så kan hon eh, dricka ur flutglas också mm. medan jag tappar ju scenen då då tappar ju scenen lite, och då tappar jag lite du grann Du tappar The Great Gatsby scenen ja, och du tappar Tiffany ju... scenen Just det, och, just det. och så, ja. där hade jag ju kunnat ibland får jag tänka, hur hade Anna tänkt här? Jo, hon hade givetvis inte gjort en grej av att... Eh, eller hon hade inte ens kanske frågat vilka glas som finns. Men om hon hade gjort det och fått ett nekande svar så hade det varit... Det är lugnt. Mm. Medan för mig är... Då kanske vi struntar i att beställa in den här champagnen. För det, det tappar lite. Jaha. Ja. Men vad beror det på? Alltså, är, du från, är inte du från Södhamn? Matfors. Matfors. Det är ett steg till. Där kan man inte ens stava till flutglas eller kupettglas. Man kan väl säga så här, jag växte inte upp med det. Nej, varför är det så viktigt då med de här glasen? Det låter som en väldigt intressant liten klassresa eh, och... Eh. Är, är, det det? Är, är det det? Står det för något annat kanske? Ja, det, där, det, det, det skulle jag säga. Ja, i så fall så... Ni drack väl bara en flaska i, där i Mådfors? Ja. Hembränt? Ja, alltså Men vet nu, vad, jag drack inte, du inte alkohol. Nu kan dricka champagne i slutglas. <laughs> Olaf, jag har flera eh, saker att meddela om det här med champagne. Jag vill ju eh, jag dricker helst bara champagne om det står champagne på etiketten också. Mm. inte kava och nej, sånt. Nej, nej, då strunt jag i heller för det scenen, vet du, den är inte komplett. Så att, där har vi lite att jobba med va. Men varför behöver du ha en sån perfekt scen som manifesterar eh, framgång? Nej, men det är inte framgång utan det är lite, det, alltså jag, Sinatra. Om du tänker ja. Sinatra när han skulle på en god middag så satt han i, i baren, eller hur? Och mm. om han, nu drack inte en champagne, han drack dry Martini innan, men då fanns det ju liksom en helhet i det. Mm. Och det är om du säger att du får välja att dricka en, eh, vad som helst så, och så får du välja mellan plastmugg eller en, en, ett fint glas. Mm. Tror du inte att du föredrar ändå det ena för det andra? Jo, men nu är ju flutglas inte plastmugg. Eller hur? Det är ju ett jättefint champagneglas, kanske i kristall. Vi bryter det men vad står det för eh, hela det här champagne eh, och martini och eh, Frank Sinatra, Breakfast at Tiffany's, The Great Gatsby? För du kommer ju från helt andra förhållanden mm. i Matfors. Mm. Det är ju en, kanske något som det här forumet är rätt. Det kanske är här på den här podcasten vi ska reda ut sådana där saker. Var, finns, det, finns då det för någonting annat? vet vad, det hände en grej, nu när jag tänker efter så hände en grej, förra sommaren var ju jag och Anna i, i New York och då tipsades vi om en restaurang, en liten, liten mini-restaurang en liten fransk-amerikansk restaurang på 16 :e gatan, du har varit i New York mm. ja. på 16 :e gatan, så Lexington så finns det en liten restaurang där som heter Le Vaudor, eller eh, den skattande kalven mm. och jag fick höra tala om det här, jag älskar när det finns lite, lite någonting att jobba med, någonting man kan se fram emot något som det står för va och då har de en 87-årig man äldre herre där som heter Robert som äger restaurangen som tydligen alltid är uppklädd och, och hälsar dig välkommen och sådär, vilket han också gjorde den här gången när vi var där mm. och jag blev så förtjust i, i hans sätt att se på livet för honom var det stil mm. det var varje dag var viktig man skulle klä upp sig mm. du vet, och han körde ju inte bara en kavaj utan det var även då med, med väst och, och mm. med liksom grej i bröstfickan och hela det där. Och från den dagen, nu pratar vi om ett år sedan, så bara kände jag att det där, så där vill jag också göra. Mm. Så jag har nog burit slips 300 av de senaste 350 dagarna mm. sedan dess. Mm. Och med det så följer ju en hel del andra saker. Jag har gjort ungefär samma resa, nämligen. Jag kommer från ganska påvra förhållanden i Gävle. Det var liksom... Vi gick ju, Min bästa kompis storebrorsa var knarkare och hade pizzakartonger och kanyler i lägenheten typ och det var, det var, det var inte man fick tjata ett år innan man fick en hockeyhjälm det var väldigt det var tufft liksom så och sen i takt med min karriär och i takt med min inkomst så börjar jag köpa humidor Vad är det för något? Det är sånt man har cigarrer i och mm. man börjar lära sig lite grann cigarrer och det skulle vara kohiba och handrullat skit från Kuba och eh, mycket slips och, och hela det här. Jag gillade att det var belevat, lite som du är inne på. Men till, till slut så blev det också, tycker jag, för mig i alla fall blev det bara en yta eh, väldigt mycket. Så nu har, jag, nu har jag vänt om helt så tidigare i veckan nu här faktiskt så var jag i, i, i Ullared kan du tänka dig och där kan de inte stava till flutglas så gång. Finns det flutglas där? Nej ja, jag vet inte, i plast kanske Nej, men, och, och jag gillar ju jag gillar ju det lika mycket på något vis. och det är lika ärligt eller, eller lika ytligt vad man vill men, men att, att det är ytterligheterna som, som man vill ha på båda håll. Så, så, så att, att, att, att bara leva i Great Gatsby och, och liksom den här skumpa världen blir så fruktansvärt enformigt och tråkigt. En hållig, det är väldigt mycket märk. roligare att, att åka till GKC Ullared och slåss med precis den typen av människor som man tror är där. är ju där. De, de bekräftar bara ens, ens fördomar men man gör det med kärlek. När du köpte den här Humidoren, kan du inte berätta lite mer om det där? Vad, vad hände där? Var det en period eller pratade vi flera år? Nej, men det var, nog, det var nog runt, nu är jag 45, det var nog runt 30 år där man skulle bygga familj och, eh, och vara lite belevad och snacka, gå ut på balkongen och snacka med grabbarna med, runt en cigarr och, och en konjakskupa. Det skulle bara vara Very Superior Old Pale konjak och... Eh, Ja, men det, blir hela det, där och det blir så himla det tar så mycket energi och, man, och det, inte vilket rödvin som helst utan det skulle vara oj oj, oj vad det här var, var rött och dyrt och fint och till slut så, så kände man ja men jag kände till slut så här jag uppskattar inte det här så pass mycket att det är värt att lägga ner så mycket energi och pengar på det ge mig ett glas rött så är jag nöjd Faktiskt. Och det, och när, när sensationerna och kickarna inte är så stora som, som man vill ha på den scenen man har målat upp så, så blir det bara eh, en tom scen. Förstår du lite grann? Ja. Du kan sitta med en chaton övdepapp du original från 1753 som solkungen själv har, har buteljerat eh, och så känner du bara du dricker det här och så känner du Ja, yes. <laughs> så Då är det liksom, ja jag har gjort det, och det men det händer ingenting med den här upplevelsen först jag berättar om den. Då får jag liksom status, det blir liksom status men är det inte då blir det liksom ett statussökande. Då måste man ansaka sig själv, är det statussökande eller är det för min egna upplevelse? Men Jag känner ju inte så mycket skillnad i smak heller, ska jag vara ärlig. Men för mig handlar det inte om, om berättandet utan återigen tillbaka till scenen. Jag, en, en, en gourmet vill ju veta att det här smöret har slungats i Normandie. Mm. Det är inte att den, man känner skillnad på det. Det vore ju absurt att känna skillnad på det och något annat givetvis. Mm. Men vetskapen om att det här är gjort med omsorg... Det håller jag verkligen med. Dig. Om det finns en historia med det hela. Det, det, det, och vin klart. har ju ofta en historia. Mm. Och, och även champagne har ju en en historia runt det. Flutglasens mm. historia. Ja, det? den är jag sämre på. <laughs> du vet, jag tycker bara det är en fin scen åt det. Mm. Men sen har jag en annan en grej jag skulle vilja prata med dig om, Rickard, här. Ehm, det, det, det ska ju handla lite grann om, om mentala aspekter och man hanterar saker. Och vi märkte att vi hade en grej gemensamt och det var ju det här med att vi, vi vill vara alla till lags hela tiden eller vi gillar inte att, att folk tycker illa om en. Mm. Och, och då har jag min fråga till dig. Har du, har du några tankar kring det där? Ja, eh, det var till och med så att i början av den här podcasten så kände jag så här, fan vilken tafflig start det här kommer folk inte att gilla och då blev jag alldeles nervös och tyckte det var läskigt eh, och det, det min vilja att vara till lags, framförallt då när, när man är i, i mitt jobb så att säga men det, det gäller även hemma eh, sträcker sig ganska långt jag tycker väldigt illa om att bli illa omtyckt Uh, det, men det tror jag gäller generellt sett för folk som söker sig till rampljuset det finns ju en, en fåfänga i det som man inte får blunda för det finns en vilja att se på mig och tycka om mig men, och då blir man rätt skör när folk börjar hata och, och göra illa uh, men jag lärde ju mig Kort passus där bara, eh, ursäkta jag avbryter Erika, men du blev ju, en sån stor är väl när du ropade en grej i tv när Eva Hamilton dök upp. Ja, och... men jag tänkte också säga jag blev ju rätt hårt skolad eh, vad gäller att ta emot hat där när jag tog över efter Tengbu. Det var ett stålbad av rang, kan jag säga. Så, så efter det byggde jag väl upp någon slags självkänsla där där jag kände att jag var inifrån styrd mer än utifrån styrd. Alltså det, det, det var inte publikens tyckande som styrde vad jag tyckte. Så här. Men det är klart att det, det är, du menar när jag ropar Hitler, Hitler, Hitler mm. va? Eh, Just det. Vi skulle tycka synd om eh, någonting under förra OS i tv. Och då eh, var det så att Tysklands damer hade torskat mot USA med förnedrande siffror. Och då skulle vi tycka synd om Tysklands damlag i fotboll. Och då var det någon sekvens där de gick och deppade och så var det lite gråt ljud. <går> så skulle man liksom sitta och lida med de här tyska kvinnorna. Det var bara det. De gick omkring i, i, i tyska landslagskläder och, och med den där örnen och, och, och sådär. Och för mig... Och så som jag är uppväxt och i min historiebok så, så var Tyskland genom historien, liksom, the bad guys, i alla fall under två stora världskrig och framförallt det andra världskriget. Och då sa jag då i tv eh, att eh, det är så svårt att tycka synd om Tyskland. Jag är, så, det är Långt bak i mitt huvud så, eh, så finns det en röst som säger Hitler, Hitler, Hitler. Och det, eh, med tanke på effekten av det hela så kanske man inte skulle ha gjort det man blev effekten? Ja, det var du vet, det dans, den historien dansade runt hela världen faktiskt. Det, eh, det var i, i, i någon tysk stor morgontidning var det Det är runt, funkar, och så var det Hitler, Hitler, Hitler. Och det var i Le Monde hade de också tagit upp den här historien i Frankrike. Och det, det, alla tyskar i Sverige tror jag, eh, mejlade in och tyckte att det där var fruktansvärt illa. Och släppte det där, nu var det många som skrev också. Och, och ska vi behöva lida för honom hela eller liksom för all framtid? Och, så här. och personligen kunde jag säga, ja jag förstår att ni, att ni lider. Men det var inte ens en människoålder sedan som det ägde rum. Det är 60 år sedan var det liksom ett av de största folkmoderna i världen och definitivt det största folkmodet i Europa skulle jag säga medvetet och brutalt och strategiskt ska vi bara släppa det eller kan vi inte minnas lite grann Så du så, menar att du, du stod på det lite grann ändå? Ja, jag kan förstå dem som tycker liksom man ska inte, så här, kollektiv skuld och allt sånt där men man får inte det så får man, får man inte missa att man kanske, man kanske kan ha den här distansen till det. Men det finns också visst allvar i det tycker jag fortfarande faktiskt. Vad hände sen då? då Eva kom in. Har du berättar det här? Ja, nej, men då var det också för att jag hade... Ja, men hon tyckte att det var oobra helt enkelt. Vem är Eva kan vi berätta? Ja, hon är chef för hela Sveriges Television. Så hon hade ett litet samtal med mig. Så här, ögon mot ögon som visiter? Ja. Okej. Okay. Berätta, vad var vad andemeningen Av det samtalet Skulle du men... göra avbön eller hur Nej men då hade det också gått ett rykte Bland cheferna att jag hade Ett sånt fruktansvärt språkbruk Att jag svor hemskt mycket Och jag, det Kom som en chock för mig Jag kan säga skitarg Skitförbannad eller skitbra Och fanken Och, och den typen av sådana här milda det är här Magnus och Brassers vordomar kan jag köra med. men Förstärkningsord helt enkelt som jag tycker ska finnas i, i svenska språket. Men och det fick jag också en liten reprimand för då. Sådär. Att jag hade för, för vulgärt språkbruk och det här Hitler, Hitler låg mig också i fatet där. då. Men, ska jag säga då till Evas försvaret. Det var en väldigt nervös tid för det var kanalomläggning och man visste inte riktigt hur de här kanalerna skulle gå. Eva var ny som chef och jag tycker att hon är väldigt bra. Och rattar den SVT-skutan väldigt bra. Så att det, det, det var ingen, ingen skugga ska falla över henne. Och det här programmet kommer ju att fokusera på det positiva. jag vill vara till lag. Ja, du du men alltså de följer samma. Ja, men där blev det väl lite sådär ändå. Folk började då tycka att den här Rickard är inte så trevlig prick. Eller hur kändes det för dig? Ja, men det har folk alltid tyckt. I och med att så fort du visar upp din nuna i offentligheten eller säger någonting så, så, så finns det alltid något troll där som tycker att du är en idiot. man på DN till exempel, han har alltid tyckt att jag är en idiot. Eh, och Ja, jag vet inte. Det är, så, det, det är sånt man får ta. Det får väl du också ta. Jag vet inte om du känner det samma sak som, nu, som föreläsare. Jo, men det är ju självklart. Har du några haters? Ja, jo, men det... Jag tror att både du och jag har en, en personligt När man har det önskemålet att man vill gärna att folk tycker bra om men så jag tror jag att man det är färre som kanske... I och med att man, inte, man medvetet provocerar inte folk. Jag gör i alla fall inte det. Men då då... Vi snackade om det innan. Jag har ju en... Dröm om, jag skulle vilja vara Bob Dylan. Jag skulle vilja vara rebellen, den här som då bara inte tar skit överhuvudtaget. Jag har den där i mig men mm. det var som en kompis sa, du är inte Bob Dylan du är Sean Banan. Och det är ju en liten sån där, vad ska man säga det är ingen komplimang kanske. Men det säger... Inuti är du Bob Dylan men du ser ut och signalerar utåt <laughs> ja. Sean Banan. Vad säger du om den? Är det, är, det, är det så du ser mig också? Ja, nej men inte, inte som någon Bob Dylan. Det, det finns ju ingen fuck off i dig. Men man vill ju gärna tro det. Och jag, tror ju, jag brukar ju citera Johnny Rotten och gamla punkare och sådär. Och, och tro att jag har en sån liten i mig. i bröstet så finns det ett stort fuckoffing. Men det kommer ju aldrig ut liksom. Det kommer alltid ut som ett leende. Nej men jag fixar det. Det är lugnt sådär och sådär. Johnny Rotten har någon sån här citat som är Nice, I hate nice Nice is a cup of tea Det är liksom ingenting Trevlig, vad fan är det? Och jag gillar det citatet väldigt mycket Men jag, är, jag, gillar, jag tycker det är trevligt att vara trevlig också bingo Lotta, då? Varför tog du det? Det tog jag nog av den anledningen Samma anledning till varför jag åker till GKs i Ullared också För att jag tycker väldigt mycket om det där fol folk och djupet, alltså det där vanliga supervanliga det finns, det finns en komik i det också, men det finns en otrolig kärlek samtidigt och jag hade egentligen inte sett bingolotto innan jag tog programmet och jag var nog mera närmare den här humidoren och det här fina vinet än det här djupt folkliga bingolotto som man i Stockholm nästan alltid har hånflinat åt lite grann, lite överlägset sådär Eh, utan att ta prova själv naturligtvis. Men det är för folkligt så att man, men, man skrattar åt. Eh, och sen så tänkte jag att det där är ett sånt här program som folk ser ner på men det gjorde man på all som på Skansen också. Så det kanske man kanske skulle kunna vända den där trenden och den där skutan. Så därför tog jag det. Eh, och jag måste säga att det är nog... Eh, det, det är lätt det viktigaste jobbet jag har gjort i tv. Och det är också ett av de ja, topp två-jobben vad gäller rolighet och utmaningar också. Mm. Och det viktigaste jobbet är för att det, pengarna går direkt till idrottsrörelsen. ensamstående föräldrar som inte har råd att ha sitt barn i hockey längre och sköt av en klubba, klubban kostar 2000, mamma har inte råd att köpa en sån. Eh, då Där gör bingolotter skillnad. Varje vecka. Det är en stor insamlingsgala för fattiga människor varje vecka det är jävligt häftigt och det missar folk ofta jag vill ju inte, ha, jag vill inte ha det vanliga alltså jag är allergisk mot, mot det vanliga alltså när jag ser um, vanligt, vanliga saker då, då känner jag så här, jag vill inte ha det jag, kan, jag har inga problem med att andra lever på ett visst sätt men när jag ser liksom, program till exempel när de är, filmar hemma hos folk och jag ser mm. hur, hur vanligt det ser ut hur, hur svensson det är mm. så, så känner jag att jag vänder mig mot det mm. jag vill inte leva ett sånt liv utan jag, jag vill leva ett ovanligt liv men när du åker tillbaka till Matfors ja, så det, och att kliva tillbaka eh, Rätt, det är inte som en tidsresa bakåt i tiden. Nej men det, jag är, det är det som gör det här tror jag att jag, att jag kan kanske ibland då och då nå ganska många människor alltså skjuta brett så att säga i mina föredrag och så. Att jag har ju jag är uppvuxen i matfors. och det vanligare än så blir det liksom inte. Det är en bruksort, 3000 mm. pers. Mm. Och vare sig flutglas eller kupettglas, jag, jag tvekar alltså. Jag vet inte om jag har sett mer, särskilt många slipseller men jag älskar ju matfors och jag står för mitt matvårs. Jag är stolt över det. Mm. Men det, jag vill inte bo där nu. Mm. Utan jag har attraherat mycket mer av att... Blir du provocerad när du, ser liksom, när du vänder tillbaka och ser... Liksom, har ni inte kommer längre? Ni har ni fortfarande kvar den här skinnsoffan från 75 Medaljongtapeterna? Herregud! Tänker jag så, så, så försöker jag slå bort den i så fall. Mm. Därför att återigen, jag är själv en, en exakt produkt av den tiden- mm. Och, och älskar det som sagt. Men när jag blickar framåt så, så ser jag liksom den, den, ett, ett annat liv. Mm. Och det där kan man väl någonstans brottas med inom Bords också. Alltså att många människor som jag har pratat till lever ju högst vanliga liv så att mm. säga. Och när jag lämnar den konferensen kanske, eller den arbetsplatsen, så kanske det är en arbetsplats jag själv inte skulle vilja jobba på själv. Nej. Och då kan jag ju känna då att nu ska jag gå och peppa de här människorna att jobba på en arbetsplats jag själv inte skulle vilja jobba på. Det känns ju inte riktigt rätt. Utan jag, jag skulle ju vilja vara mera bingolott och stuk över mig, kanske. Mm. Kanske hade varit bra för mig att få göra ett sånt program. Jag tror det. Inte ett sånt program, men, men att. Är det en nackdel kanske. Att du börjar dricka champagne ur kuppettglas Coop. Coopglas. Ja, coopglas. Ja, men det finns kop också tror jag. Lite ja. mer större. Ja, bara, vad säger du? Ska vi... <laughs> vad då, en nackdel är att, ja, alltså, att du håller föreläsningar för folk som har tråkiga vanliga jobb. Medan du själv håller föreläsningarna för att kunna tjäna pengar Nej, dricka kuppettglas Ja, fast nu la du lite orden i munnen kanske. Det finns ju... Ett, det är ett ovanligt yrke. Jag har alltid valt ovanliga yrker att ja. spela, spela pingis och så vidare. Men när jag spelar pingis fanns ju inte, jag var inte en tanke på de sakerna jag tänker på idag. Nej. Utan det var att man ville vara fri och göra det man vill. Mm. Och om det nu går att göra, skapa ett liv som är bättre så vill jag sträva efter det. Mm. Så att det var kanske därför jag flyttade från matvård någon som 16 år Men då var det inte för att jag jagade cupettglasen utan det var ju för att jag ville vara, spela pingis. Mm. Men, jag, jag, Men det, kommer, jag, väl, det ja. kommer väl under resans gång. Jag flyttade ja. från Gävle och så har så, ja, man, man söker sig mot lite liksom som en nattfjäril eller som liksom ett nattdjur i Amazonas söker sig mot ljuset mm. lite grann. Och så hamnar man i Stockholm. Mm. Och där får man lära sig om viner och humidorer och, och ostron. Ja. och, och Så kan ja. man på det och följer det ett tag också. Så du tror att det här är en övergående fas? Ja, ett, ja. det tror jag. Men det kan vara en bestående fas också. Du behöver, det, det kan vara, eller, eller också det, det är en fas som du befinner dig i just nu. Men sen kommer du att kanske behålla den fasen. Men ta in hela ditt arv också. Men det kanske jag hittar den optimala. Vi, vi, efter vi är klara här så ska ju vi gå och käka mm. på på och Company. Där jag för övrigt träffade vår producent av den här podcasten. Adam Fitz, som eh, han är ofta där. Asså, ja, ja, jag, det är ja. därifrån jag har sagt för jag var, inte, jag var på PS kanske tre fyra gånger bara. Och det är Mauro och, och Adam som sitter där. Ja. Det. Och eh, vad där De vi, har typ kom... egna glas, och plaketter och grejer. Det är inte sånt ställe. Ja, så det är att, ja, precis. Och I, I, jag gillar ju det där. Första kvällen jag var där så satt ju Mauro Skocko i baren. Och eh, det ledde mig in på det här med kändisstuket. Du är ju kändis. Ja. Är, det, är, det ett, är det ett skällsord? <laughs> vad vill du komma? Ja. Ja, jag börjar tycka att det är... Ja. Det är också sådär. Kändis är ett sådant fruktansvärt begrepp tycker jag. Det är så där. Ja, Men vad är det? det är, är det kändis eller känniendis? Det finns lite olika varianter på det. Men Igår var jag på Nackaforum. Och så kom ni in en barnfamilj i hissen. Nu sitter en två och ett halvt åring och tittar på mig och ler. Och så ler jag tillbaka och säger hej, hej. Och då säger mamma, titta nu, den kändes där i hissan. Du vet jag, man bara, kändis, up yours. Då, då, då önskar man att man kunde liksom ta fram det här fuck fingret lite grann. Så här, men släppte där. Men Johnny Rotten då, var är ja. han i det läget? Ja, jag vet inte. Han, han, är, han är lite rädd och har gått och gömt sig. Och man tittar upp på ja, mamma. Så, så vad, jag, ja. vad gör du då? Du, du bara liksom ler då ja. och sväljer det här. Ja. Du skulle vilja egentligen göra, vad då? Jag skallar henne helt enkelt. <laughs> <Da>, eh, faktiskt. <laughs> Inför hennes barn. Men vi vi pratade om en intressant grej kring ja, det här med, med kändiskapet. Det, ja. mm. Och, eh, jag har ju en teori om kändisar. Gå aldrig fram till en kändis om inte det finns två kriterier. Nummer ett, att kändisen vet vem du är. Tillbaka. Mm. Eller att du blir presenterad av någon som den har en gemensam vän eller bekant. Mm. Alternativ tre då som jag gjorde med Marlos där och på P&A och, och company, mm. är ju att gå fram utan att ha några referenser mm. eller kopplingar. Mm. För vad som sker då är ju att det blir, det blir väldigt ojämlikt och jobbigt för båda parter. Men vad hade du räknat med? Gick du fram för att ta en bild och få en autograf eller tänkte du att vi kanske ska fira midsommar ihop? Jag tror inte det fanns någon sån där uppenbar agenda. Liksom. Vad, vad, vad, vad sa du? Vad var icebreaken va? Ja, eh, går du hit ofta? <laughs> det visste jag ju Tjena. redan. Jag hade ja. ju läst om en Vad var, var det till och med så att du gick dit för att ja. eventuellt träffa honom. Ja. Oj. Nej, alltså Stalker. <laughs> har inte du varit med om det där då. Fortsätt, Olof. Nej, det var alltså grejen med det här var ju att vi det var ju samma kväll vi hade flyttat till Stockholm. Ja. Så hade jag läst var en det artikel... Var det så att du flyttade till Stockholm för att komma närmare P.A.? Och nu tar och du det här du två på... steg för långt. Och, och då hade jag gillat... Du Ja, du har hört det. Ja. Mauro Pluras eh, det här kök, <laughs> Mauro Pluras, det tyckte jag var så himla kul. Mm. Och så då började jag digga Mauro ännu mer och började lyssna mycket på honom. och så, där. så hade jag läst en artikel om att han hänger på P.A. Company. Och då, mm. Första gången flyttade han sa jag till Anna nu, jag är drott P.A. Company. Vi måste bara få tjäna på det här istället. Och då och sitter... Så ja, men du vet så hon, hon är, var hemma och packade upp äh, flyttkartonger och du bara drog för att, äh. Är det, Mauro var det var kringar. inte så flexibelt av mig kanske, däremot. Nej, Nej, men det var spontant. Ja, och så kom jag dit och så är ju han, han står alltid på ett speciellt ställe där. Mm. Och um, i och med att det är en ganska speciell scen, situation mm. i alla fall. Och jag står där och så vidare. Ja, till slut går jag fram och mm. kläcker här att, eh, hej. Slår han i ryggen ja, Jag jag gör det? Ja, ja jag, du, jag vi visste visar, lite ja. luften här nu. Jag då lite på sådär på axeln. Tjabba. Ja, hej. Och eh, i samma sekund jag säger hej så inser jag att det här kommer inte att landa det här kommer inte att få avsedd effekt och jag vill ju bara säga att anledningen till att jag är här är för att jag hörde att du brukar mm. vara här och <laughs> att jag gillar dina låtar och Mauro Pluras kök, ungefär sådär ja. men sen blir det ju de här klassiska två sekunderna som det här kan kan bara gå åt ett håll det, ja. det funkar inte mm. utan det blir ju någon form av avslut och ofta med en obekvämt avslut för att man ska handbörja han ja, fråga det är mig faktiskt. saker. Eller vad, men däremot så tror jag att både efter det som han skrev, jag är glad att det är över så lämna mig i fred. Du är det sista jag, med. jag orkar inte mer. Var det, var det efter mötet med dig eller var det tidigare? Men I så fall kan var jag göra några ju... tackar. För att då har jag ju bidragit till en låttext. Jag ja. Men har inte du upplevt något liknande då? ja Jo, små grejer som i hissen eh, Hände ju var och var och var och var och var. Ett av de mest flagranta Det var faktiskt nu under eh, Brynäs och eh, Frölunda alltså, I hockeyslutspelet här i våras Det var så tight inne på Pissaren där så att man stod som Packade silla, man fick verkligen hålla i strålen För att inte eh, träffa någon annan det var Så jättetajt va I någon halvlek där och helt precis så ser jag ett huvud i höjd med mitt skrev. Ett manshuvud. Alltså fullvuxen kär. Och så två lintottar runt omkring det här huvudet. Liksom. Små pojkar, Och så pekar han liksom mot mitt skrev. När jag står och försöker liksom pissa så, så gott jag kan i den här tajta miljön. Titta! Där är han som har wild kids. Och de står liksom 30 centimeter från snorren. Och jag står och pinkar. Så grabbarna måste ju bara... Jaha, är det, så? är det så han ser ut där nere? Eh, och du, det var nog så här, men, ja, men snälla, inte i pisaren, snälla. Och då önskar man ju också så här i eftertankens krankar. När man ligger och ska somnat. vad hade hänt om jag bara hade vänt mig om och sagt Ja, det är jag. Samtidigt, utan ha liksom knipsat strålen helt enkelt. Men då hade man ju eh, naturligtvis förstört eh, en upplevelse för de här två barnen. Och sen så hade det säkert blivit någon liten blänkare i tidningen också. Frågan är om du hade varit mindre omtyckt efter det. Ja, men vissa hade nog applåderat. Eh, men i Matfors hade det nog inte varit okej, okay, tror jag. Men om no har inte du någon ändå sådär som så du skulle... Om du mötte den personen, i, om den personen hade vänt sig om och sett det. Tittade han från Wild Kids... Finns det inte någon som du hade önskat ändå? Wow, vet han vem jag är? Eller hon, vem jag är? Hon har varit ännu mer intressant kanske i det här läget. Ja, du menar någon som. Ja. ja. Jag, jag träffade faktiskt Plex Pettersson. Om man får vara lite självgod då. Så Plex träffade jag på, på Olympiatravet tror jag det var. Så, eller Elitloppet var det. Ja, det spelar ingen roll. Och då, då eh, gick jag förbi honom och så sa jag, Hej Plex, sa jag. Och det var, vi hade aldrig träffats. Och då sa han Nej men, är det du Rickard? Och så tog han min hand. Och sen berättade han hela min karriär. Han släppte inte handen på fem minuter. Liksom. Och när du gjorde det, och den och den och pappam, pappam, pappam, han hade så jävla koll. Då, eh, såna människor får gärna komma fram naturligtvis. Det är, det är, det är, det är häftigt. Ja men då hamnade ni på den här nivån som jag pratade om ah, ja. Då kan man ju fortsätta säga Ska du med bort och joina oss på den här middagen eller Precis. någonting Men om det kommer fram och säger du, du är så bra eller vad det nu kan vara Och sen blir inte då en krånglig relation Jo Men nu förstår jag varför du vill ta med mig på PA ikväll kväll. Förstår du vad jag kommer för att vi ska jag hamna på, på samma nivå Som Mauro, så att vi ska kunna gå fram till Mauro Känner eventuellt. du Mauro? Vi ja, har träffats ett antal gånger, vi kan gå fram Och vara på hyfsat liksom, för en konversation om, här terms. Adam känner ju honom också mm. så sen, Senast förra veckan så skakade jag hand Med Mauro Adam, producent, ja. Ja, Och då kände jag väl någonstans att eh, du kommer Det här, här var en bättre ingång Närmare och närmare nu, nu, nu har Fast ju... efter den här podcasten Så är det så bränt så det liknar ingenting han kommer kanske att blocka mig på Twitter. Han har slutat twittra för övrigt. Men eh, om vi kanske ska ta avrunda det här eh, första samtalet. Vad tycker du? Hur har det gått? Eh, det, det tog sig under resans gång. Eh, vi måste bli lite mer, och det här säger jag, lite mer strukturerade till nästa gång. Vi måste ha lite eh, mer stories tror jag. Men det lovar gott får man säga. Jag skulle vilja avsluta med en story ska, faktiskt ja. som jag skulle bara vilja höra hur du tänker i. Jag Anna Anna var ute på stan och så var vi och på någon thai-restaurang. Och så på vägen hem på Drottninggatan så kommer det fram en kvinna eh, som hade pantat burkar. Hon pantade burkar. Hon mm, gick inte framför sig. Hon gick och letade burkar mm. i soporna. Och jag kände så att hon här, här försöker att få ihop någonting. Så jag springer i kapp henne och tar 50 lapp ur plånboken och säger att det här, varsågod. Mm. Då kommer hon tillbaka till mig och så är hon, hundra kronor, hundra kronor. Mhm. Mm hon vill ha mer. Ja. Och då, jag blev sådär, det kändes ja. inte bra. Nej, tog du tillbaka dina 50. då? <laughs> det var ju liksom, apropå vara flexibel. Skulle ja. man inte ha varit det då och bara, då får du inte 50 lappen heller om du nu ska ha en hundring. Duger inte med flutglasen så får du inga kophett. Ja. Nej, ja, jag, jag förstår du, det, vilket dilemma. Jag, jag känner igen dilemmat väldigt väl efter min tid på bingolotto. Eh, när de snurrade på superchanshjulen och vann 250 000 kronor eh, då kunde de bli lite besvikna för man kunde vinna 3 miljoner mm. alltså man blir inte glad över det man vinner utan man blir ledsen över det man inte vinner Snarare. och det var väl det hon kände hon fick bara en femting, hon skulle kunna ha fått en hundring, helt enkelt så istället för att bli glad för femtingen. Geo Waldner, han hade blivit väldigt glad över 50 lappen men den här kvinnan, hon blev inte glad över 50-loppen. Hon ville ha en hundring. Det kan vara därför som hon också går och samlar burkar. Och där sydde vi också ihop säcken. Tack för den här gången. Hoppas du har gillat och hört. Och så snart igen, va? Så snart som möjligt. Vi har väl planerat att det här ska bli en liten sån här en återkommande pryl. Det måste det vara. Ja, annars är det ingen idé. Nej. Men det här första är lite som en sommargrej. Sommar ja, men eh, mödesen är spräckt. Mm. Så um, hoppas du gillar det du hörde och så hörs vi snart igen då. Ja. Hej så